Velkommen til God Nyhets podcast. Den var gøy, Bård Gårdsen. Hva da? Den. Den vitsen? Den vitsen som jeg just slo <laughs> Ja. Velkommen til dig Takk, og velkommen til deg. Takk, på gossen Takk. Kommer du da? Det var den. Det var en mild gang. Du, i dag så hadde jeg hørt igjennom noen gamle episoder av... Du og du og jeg, og vi to Du og jeg, og vi to Og då fikk jeg faktisk med meg Jeg spilte av dette her på SoundCloud app, Cloud Appen Hva sa du på norsk? SoundCloud SoundCloud Appen Appen ja. Har du inne på Happen noen gang? Nej jeg har hørt om det Hva er det for noe? Det er vel en tinder app, er det ikke det? Ja, er det for er det, det er en som er bare det er Grinder, tror jeg er en sånn For bare homser det, det vet jeg i Eller alle fall ingenting Grinder Grinder Ja Ass grinder Tror du det er det det betyr? Det, det kan, ellers jeg tenkte på mer sånn det, det Docking Docking <laughs> Docking Fy faen i helvete Dette beklager jeg å si på lufta Men uh, Dersom noen skal se noe skikkelig sykt Skal du dra frem noen syge, syge, syge, syge bilder på fest Koble ko, Koble deg på <laughs> <laughs> Koble på Koble på Apple TV-en Mhm mm Får du på alle skjermen i hele huset, får alle til å se på fjernsynet, og så er du då på forhånd googlet, uh, du kan sikkert google docking plus penis, eller pluss kokk. Alle disse tre tingene, bare uh, nei, eller bare penis eller kokk? Docking plus kokk, eller docking plus penis, eller docking sick, eller plus sikk, eller pluss, for det, det handler nemlig om folk. Må du har plussen folk. med? Dritig pluss da, men, men det handler om dockkokk, altså Dokken. docking. Som i? Det handler om å putte en penis in I en annen manns forhudd Er det det? Rett og slett Og der uh, kommer det da noen bilder uh, opp, Som du aldrig kommer til å få fjerne år, I hele i, Ja, vi har bildene nå, ja Du trenger ikke å vise meg om en gang det Ja, det skal jeg lov det um, For det, ikke... det kan bare være en om Man kan ikke på en måte Ja, for å si det sånn da, Så er det noen bilder av noen som drev med dette Og der tror du kan være flere som er, du ser at det är inte det är inte första gången vi prövat docking. Eh, då snackade om bild av förruden penis inne. Man du ser där har varit penis inne, den förruden från förr. Jag får rycket till att gå upp detta här, men jeg, vi får undersöka lite senare. Få och si säg det söndag sånn så kunde du lett enkelt brukt forhuden till några i folket där som finns ansett och har en bank. Mm. Mens de det stod satt i bilen, Mens de på huget <laughs> Ganskje, men det stod på hogen. men det kom nästan så i bilen ja. Det var, det var sykt, og så bare plutselig kom in inn på docking Det var ikke Det var ikke meningen det egentlig Nei, det er fort gjort Det er fort gjort Fort gjort å prate om docking Rett og slett, ja Det er uh, bra Jeg vet ikke helt uh, hvor vi var Jeg tror ikke vi var på vei til docking Nej jeg, jeg, jeg kan Jo, vi var på noen sånne der Grindr og Tinder og Happen Ja, og Happen, ja. jeg har aldri vært på Tinder Aldri vært på Grindr Aldri, ja. vært, på Happen, aldri vært på Happen Aldri vært på en Der er jeg såpass gammel laks så At det er som jeg skal ut og skrekke i dame så skal jeg faen meg Da gir du ditt bankkort det, Og så fortell henne <laughs> ko koden Det har jeg gjort før uh, Nei, da skal jeg rett og slett Da skal jeg være mann nok til å tørre Å drikke full og ta det face to face <laughs> Tross lett ja. Så ja. ja, det er litt gammelaks ja, Tradisjonell, tradisjonell ja, er, De, de um, robuste verdiene må vi, må vi holde i hevd Starte etter middag med et godt fjernsynsprogram på NRK ja. Og så gjenger jeg ut, og så drikker jeg full Og så gjør Ja That's how I play the game Det er sånn du, sånn, du får mange sånn er... hva, Hakk i, i Sengestolpen, er det, det så man gjør det? Nei, ikke sengestolpe I beltespennen, eller? Hvor er det du hakker? Nå? Hvor er det du håndterer? For å si det sånn da, så er jo det nummeret jeg har lagt nok til Du kjøper en ny bil for gang. <laughs> Ja, det er det jeg gjør Og da er det snakk om en ny bil Jeg har hatt mange biler, men jeg brukte Jeg har kjøpt en ny bil en gang To ganger faktisk det er sant jag vet nibelthuggen. Rätt oss eller rätta slett. Ja, skal vi gå igenom en slags lista Ja, gör det. Ja, gör det. Först och främst så er det jo Må vi, må vi, må vi reklamere vi måste dagens avsnitt episode i episoden. Ja. Ja, fordi vi ska vi ska ju närma oss en en årstid, eller en en, ja, sånn, ja. en, en högtid. Ja, ja, ja. Og det er ju det är ju kåkens högtid. har har ju inte varit i butiken. Jeg jo, jag var till butiken. du Jo jo, du kan skuffa. Jag skal börja också fråga dig oftare om att hämta eventuella ting eller du på. Ja. Förr så det har hört jag någon episod av. Det var där vi började. Du hadde hørt på noen episoder på Soundcloud-appen Stemmer, det var der det var, ja, ja vi, det, det, det, det, det. vi må ha inn en sånn produser Som kan si å, ja, trenger, holde oss i tøyland Vi trenger noe sånn, noen kart eller noe sånt Som så kan peke vei eller? Ja, kjenner du noen produsere Produserspire mm -hmm. Så uh, er det ikke Jeg så godt Jeg hører, han er det, uh, Weinstein, er ikke han leder? Ja, han er leder der er, der er så mange som begynner å miste jobben ja. Det kommer en ny showbiz Men en ting skal ta meg i Skal vi se her Nå vet jeg ikke om jeg får det opp sånn på sparket det, det er jo det Weinstein med også, det jo. <laughs> Du har vel ikke kjent det i det med Men det var som sånn her Skal du kalle det for noe? Ingen vet Akkurat nå vet ingen det Nei, tenker jeg er bare dødd her nå, ja. Bare for at jeg er til i befinnelse og død Det, det som en sånn tilgivelse Tilgivelse? Ja Ifall tre sagan her, Eh uh, Trumpe for eksempel i en full støtte til påstande at barna mm? Trump je i en full støtte til påstande at barna antaster. Påstandt? Ja. ja. Og så var det nemlig en uh, en ting til om noe sånne her uh, eller Skjønner ut. ikke hva, hvor du vil med det der. Nei, det var det var to to ting som det var en annen noe sånn som hadde antaster og men, er det noen det her, har tilgitt sånn antastingsfolk? Ja, denne MeToo-kampanjen, så var det en av den som fikk... Fik, du, det har bare en sånn festspøk da nå. Ja, det men det så var det en som, som, en som fikk en. beholde jobben sin modal uh, forventning. Ja. Det er godt å se at, i sin bild, at folk kan se litt mer noe på fingrene. Ja. Nei, jeg er litt enig med den, den MeToo-kampanjen, det skal ikke... Du skal ikke kødde med det, ass. <laughs> Nei, ok. <laughs> Nei, jeg så det var jeg vet, som kommenterte at det me MeToo-greiene var, var blitt sånne greier som medeltidane vita män bara drev av fly på veck det var inte så viktigt. Jag skönner vikten av det, skönne grejer medle, liksom. så men men det blir så jävla Jag vet inte, det är bara någon medle som uh, syns lite rart. Inte ja, har du väl kanske inte blivit uh... Nej, jag har ju aldrig blivit antastad. Jag är helt säker antastad sköld. <laughs> Me too? No, nog vi passa oss. Uh, så ja, da, folk är ju kommer ut och sen. Jag tror inte jag är antastad sköld. Du där börjar och bli ja, men jeg skulle, en, jeg skulle si noe om høytiden Det skulle du ja. Det begynner å bli tid for Steffen Borgårdsen Som skal snakke om høytiden ja. Vær så god der, uh, Vi skal teste noe i dag, det er lenge siden vi har testet noe Det er veldig lenge siden vi har testet noe Og jeg ikke helt sikker på hva vi skal teste Har du lyst til si om hva vi skal teste? Jeg, det, skal, det er julerelatert Julerelatert test ja. okay. Så må, dere må høre på denne episoden Fordi da kan dere vite hva dere skal Gå for og ikke gå for, for, det ikke gå for det. Ja. Når det, Ref jul Ref, ref jul jul men vad var det då det hörte på de förra personerna som var varit att nämna? Att där är väldigt ofta som hör du är sagt nå Og så och så huskar tillbaka att jag skönt helt det men inte för nå. Ja. Jag bli lite flinkare och så be dig jenta kan Det er lurigt, det är lurigt för det är Ja, det det för det som alle som alla går gruppen. Ja, som är som är då i månadsvis sätt Men den episoden, den episoden har hört på var när vi introducerade vår gång. Då vi introducerade vår gång, ja. Ja. Og det var jo egentlig en ting vi introduserte. Du kan slå. Det var en ting vi introduserte for, for meg til å holde kjeft. <laughs> Faktisk. Er det litt kjeft bare? bare ja, bare sånn. Bare ha en liten pause, ja. Mm -hmm. Det har jo ikke gått helt veien da. <laughs> Nei. Men det har i stedet for blitt en introduksjonsgang. Introduksjons da har blitt det bare en lydeffekt, uh... ja. Og en som er sikkert på vei ut, bare ganske langsomt, i mangel av uh, en ordentlig jeg gang. Tror, ikke, tror, den, tror den blir med oss ganske lenge. Jeg tror allerede vi kan drikke den der ølen, for det er jo en ølboks. <laughs> det er en tuborg lite ølboks som blir slått i med en penn. Den, den har jo fått en bulk, men ikke det jeg slår. Så det en, Nei, den pennen må vi snakke begynne å det. Den har fått bulk under også. Flere bulker uten at det, det er min, ja, ja, ja. min skyld. Det er vel ikke din skyld, nei. nei men det er gongen da Det er gången nok om den um, Det begynner å bli jævlig glattude Og jævlig kaldt Det er jo ja. årstider der menn kan stå og pisse med hoftefeste Og jeg tok meg selv i dag Jeg gikk Jeg rasslet På vei til bilen min på parkensplassen på jobb mm -hmm. Der det har vært ganske sparsomlige med sand Jeg visste ikke sand var så dyrt uh, <laughs> Men de var er det var ganske Eller sjeldent tok meg selv i å, være, å bli redd for å ta hofta, altså, rett og slett. Den alderen kom i nå, at jeg var rett og slett redd for, ja, jeg jeg, jeg, redd for å ramle på gis. Det er ikke mer enn en måned siden kanskje, så var jeg på rønken og tog rønken av hofta. Er det sant? Ja, den var hofta av så måtte jeg rett ta et bilde Det har du sagt til meg. Nei, men der, nå får alle vite det. Ja, se det. Ja, det. Det, er, det, er, det er noe Jeg skjønner jo at du holdt det hele da. Det er en personlig eh, Poster 2 du ligger i Når det skal knipses Og jeg er jo ikke sånn Jeg er litt redd for ha et mobiltelefon i rommet Så, så akkurat den der rønkengeværet Som du peker på ofte den, ja, Ikke at det er noe å på der noe, Nå har jeg for så vidt gjort Du har gjort det Gjort det jeg trenger ja. Men det er nå i hvert fall tatt bilde Jeg har ikke, fått noe, har ikke hørt noe nå är antagl att det är lite sån som eh hur lång tid kan det sånt, du på något vis det är nå så säger mig ifrån. Det kan gå att vara. Ja. Jag kippte visst ringe 3 år efter på så ja, sånn. då den har hopta det du få byta igen för det är hiv i uh, hiv har ho hofta. Hiv i hofta. Ja. Det sker. Det kanske si är det bästa. det tas vidare till første punkt eller? Efter vart ska det? Jag ska ja. ha en liten du skal ha tid, Ja, det ja. ja. ja. ska det. Apropo glatt så fick jag en ny information om bilen min. Mm -hmm. Det har jeg aldri opplevd før. Jeg kjørte ned en bakke på et jobb, og bremsa. Og er, du har den glatte som bare gjør at ABS-en kikker inn, og så, mm -hmm. så ferder du kontroll sånn, med, ved tiden. Her var det altså ingenting som skjedde. Det var bare så glatt at det var, jeg bare seilte. Ja. Og då slår nødelig sanser på bilen. Og gjør den ned, Og det opplevde jeg som direkte pinlig. For jeg hadde bil bag meg, <laughs> som jeg enda tror, per dag stato, dette her er jo i u galato -siden. Som må jo tro at det er feil nå Og det resulterte jo i at Jeg fikk jo fullstendig panikk Og jeg ga flatt for å komme vekk fra situasjonen Jeg risikerte rett og både Liv, helse og andre Diverse ting som kunne Økonomi, ikke minst Rett og slett for oss å Men det, det, det er greit det jo, Jeg vet jo at har en sånn Hvis du nødbremser og fort Måte, til, at, ja, til, så hvis du ja, sånn, går fra ja. høyastighet til veldig lavastighet på kort tid, ja. så, så, så begynner du å blinke noe veldig Ja, for det var veldig det, spesielt. Det, for det, at at det i du, du kom, er en plass, ser du, som jeg kjører ikke på forkjørsvei, og så er det en vei fra Høyre, og der kommer det nesten bestandig bil ut fra Høyre. Og jeg begynte å bremse, og det skjedde mm. ingenting. Nei. Og bare nødvendig sånn å spørre på. Ja. Det er bra det da. Ja, ja. Vi De ser deg. Arbeidsen ja, kikkikk ikke å dø inn, men, men det var i hvert fall veldig, veldig, veldig, veldig glatt. Ja. Ja, så det er jo en flott funksjon det da. Ja, ja, deg. jeg synes det, men du, jeg stokket litt og følte meg umiddelbart dum, så jeg, I fled the scene, kan du si. Ja, jeg håper det vil. <laughs> ja, det gjorde. Så den bilen ligger jo nå et sted på Birkeland. Ja. Har du gjort noe gøy i helga, Borghassen? Jeg... Eh, är nys her om dagen. Oj. Ja då, det är den lite mer intrikata sorren så så men tack lov, tack ja, vet inte om, om det går an men det eller så är bara tillfälligt Men det er, det blir bättre nu. Jeg kjenner jag känner nys komma eh, ja, ja. på väg, ikring sant? Den varmer sig, känner kilar. Och det är liksom det är lite gott Men den är också så särskilt god för att jag böjer mig jag böjer mig förover för att for liksom å eh, bare, bare få det unna gjort da. Ja, ja. Og så går nyset Og så får jeg en sånn, sånn rykk I, i nakken <laughs> Og jeg er nede på kjøkkenet Og i det rykket så smelter jeg panna rett i kjøkkenbenken ikke sant? Og går i flistgulvet Så det jomer Er det sant det? det <laughs> Det sejla rett, rett i dørken, vet du. Det begynner å symmer som faen utpå. Så er noe som smis svømme, nye kjøkenbenker. Og kom litt mer selv på gårda der. Det var det var også sån der er det sant liksom? Det var det var drittpent. Å forvine. Og så jeg kan ikke forstå hur pinne det hela. Og så i tre-fire dager etterpå Jeg må bare legge til at Steffen Borgåsen er akkurat nå veldig alvorlig Ja, det. ja det. Det men, men det ble verre, skjønner du For i tre-fire dager etter dette her så fikk jeg lemus på høyre øye Så det aldri stoppet, ikke sant? Jeg er på at det har noe med det å gjøre Sikkert? Du har ja. blitt retardert ja, Nå er jeg ufør Nå er du ufør, faktisk Og det var jo synd da, at jeg, jeg, rakk, jeg rakk ikke de gode 40-årene før, før det skjedde, men ja, det har det har uh, lite godt Är det någon du vill säga si på lufta som du vill att ska ta av en vidare här i Nej uh... nej alltså nu är ju inte det någon noe... avtager? Ja ja, men... <laughs> ja ja, har några avtagare på på det är så det är det ärarna men kanske han råkar kan komma så att Ja, kommer sitta här ja. Ja, du har säkert en sån short list du kan uh, fylla upp. Alltså ja. grejt men nej så der, det var det var snodigt. Ja. <går> det? På meg, og skal få en så få var det skopa interna kast skyld på den historien. Ikke en, det brip i köksbänken då. Det är ju gott och så fin kvalitet i på. Tål. Den, den tåler allt. Ja, det är ju gott att få. i panna är ju ganska hårt. Ja, den er ju steinhård, vet du. Er jo ja, men den är ju säkert lagd. Alltså du måste ju vara då, värsånt. Alltså att ja men han det jag var det, midt i pannen, liksom? det var mitt i pannan. Var mitt i pannan. Å, oh, helvete, best historien jeg har hørt på mange, mange, mange, mange Og så ser jeg for at du skal bare dunke hodet i bordet liksom sånn, Akkurat som sånn var det Med panna først Det måtte jo ha vært eh, Åkundre et filmklipp Og sette ut lyd, tenker jeg jo også Og bare se ja. det der, bøy det først Det, det, det var rart Det var rart, det var det at jeg kjente at på en måte var noen som tok og sklittaklet mig fra siden, så sånn at de knæra svikter, ikke sant? For det var sånn, det bare, bare blei sånn kokt spagetti Men <tøk> jeg, jeg, jeg, jeg prøver bare å se for meg det der Hvis du nå hadde filmet det der også, og spilt av den lyden Da er det jo først <tøk> Ja, det er jo sånn nummer som er veldig enkelt La meg legge til nå at Tommy koser seg jo ganske ganger. Jeg vet ikke om jeg er klar for noen setninger, men jeg prøver å du bøyer deg litt frem. Du bøyer deg frem over kjøkkenbanken. For det ble det sant, så var det smellet på nærvart. Herregud okay. Jeg har også grått i litt nå ja. Dette var rørende et rørende øyeblikk Rett og slett Vi har aldri sammen nei, Det første gang vi har Steffen griner sammen Åh, oh, Jesus Christ Ja Det er salt og tårer det var det ja, nei, Hvis det er sånn svart utfilm Jeg har litt sånn kjapt inside Hva? <hå> och du har lite du står har gjort lite rätt sammen. Jesus Christ, jag hade jag hade ju att jag skulle vänta på att du skulle fråga och jag hade gjort det redan. Men jag tror det hade en ganska gäry historia, men herre på. Hur skulle sån att det började? Jag bara sa något. så så mycket på det. Jag tänkte detta detta kan vara det toppen, det tror jag är en jättebra historia. Men jag var lite avslappnad för att jag kände att denna kan jag toppa, men jag kan inte toppa den. Jag är bara jag var jeg rätt på Fyllan. Ja. Var på ja. Blu universitet på ryppmiddag. Ja. Jag känner rätt att bli en skiklig kärlekshistoria att berätta. Jag drog dit på Fyllan var det? På... Ja, nej, det var det var god stämning vi, vi hade inte. Ikke... Var du på Fyllan och så blev du inviterad på ryppmiddag? I don't know. Jag blev inviterad på Fyllan. Allt med pubben så bara <laughs> <Du>, Tommy. <laughs> du, ja, vi skal då göra är väl någonting. Vi <laughs> <Hente> der, <laughs> Nå vi skjuter i ripe här och så äter vi. Den. Jeg har jo noen kompis som driver med jakt, ja. noen nyeegerkompis. Jeg har svært lidet til felles med dem. Kan jeg si, det er, det, er ingen andre, det, er ingen, det er ingen av mine venner, eller jeg tror ikke det i hvert fall, ingen av mine nærmeste venner som hører på podkasten, for de sier at de, de har hørt alle vitsene mine fra før. <løp> så de er overhovedet ikke i, de tror ikke at jeg kan komme opp med noe nytt. Nei. Men i alle fall så hadde jeg her kompisene mine, de hadde drevet skutten og rypet da. Jævla mange av det, var, jeg har ikke sett så mye av det var på några härfade. Det är skit kanske någon sånn strut eller någonting så. Det kan man bara dela upp i smått. Kanske svanne. <laughs> ja. Eh gick rätt oss lätt. på. Jag som sagt inbjudet på middag og fill. Mhm. Mm uh, vi så jo Arsenal uh, för Ronny Holling och United. Ja, det, det var så det gör. Ja. Oh, daily. Ja. Spist i posing. Det går kanske inte så grejt med Arsenal om har vunnit så många för att alla vill säga. Men, ja. men, uh, en han blir ny... gammel nå, vet du ja, det Jeg vet ikke hva som har vært hans sin Nei, taktikk Men det ja. mest fascinerende som er heilers en veng Det er att han fornås er ganske likt det laget han trener uh, Ja, det er, for så vidt, er jo et poeng Men jeg synes det er så interessant Han, han gjenger jo kledd i en sovebås uten bunnen Ja, ja det, er, <laughs> så er det, det er mye gøy bilder hvor du langt den frakken blir Visst, er det vel. Men han også, han begynner å fryse sånn i juli en gang da. Du, jeg kan få nå faktisk at jeg har en venn Som tilfeldigvis er Arsenal-supporter Som ja. hører på oss ja. Så in your face, Jan Ja da, en, en guner der en guner. Men i alle fall så, så ordet vi fortreffelig god Det var sidd sykt god mad Jeg ryper så godt også altså. Det er veldig, veldig godt, og veldig godt til i behør Og veldig god sauce og potetse Og det var veldig, veldig mye godt Potetse og jævla potetsegren ja. ja, men det var, det, var, det var veldig god mad Og jeg hadde jo da køpt meg med en flaske amarone Mhm Valgte å gi flaske Coté du Ron, uh, I gave Det heter Coté, ja Cotés du Råne, da Ja, ja, det er sånn der Råne ja. Det er så mye, med er så mye fancy, triks med sånn vin ja. det det. Og øl er på vei dit Bare så du vet det ja, I know, I know. I know. Um, Så kom det plutselig en nisse Og banket på uh, Dette var et jeg tok LSD <laughs> Nei, nei det kom, kom en nisse Og hamret på på vannadøra mm -hmm. Til min venn som vi var hos Og da ble jeg litt stresset For du har sånn, ikke helt kontroll på situationen. Ja, riktig Og hvem er dette? Så viste det seg det var naboen da mm -hmm. Til han kompisen min Som kom da med en flaske gammel oppland Og så var det jo et par drabmer på hver der da Og det var jo rett ned Hvorfor er ikke du mer morsom? Når du sier En par flasker med dørt i oppland Dørt i oppland? Ja, du har hørt Vet du hva det er? Gøy. Ja, dørt i oppland er jo ja? musikk ja. yeah. <laughs> Det hadde vært litt, liksom, litt mer gøy da Hvis du hadde, liksom sagt Kom med en flaske dør til Oppland Ja, men det er ikke her for å være morsom Nei <laughs> Nei, og så Nå er det i hvert fall det sagt ja, det, ja, ja Det er, det er godt, det er godt. der det passer Putt inn der det passer Og stryg det som ikke passer mm -hmm. Og nå hadde jeg et par drammer der Og så var det en som hadde mest Sånn der i Gammellandsk Og det er jo noe hedensk helvete Så, så drak min om det Og jeg ble jo kanakkas Og jeg, hadde, jeg gikk kledd i, i jeans Mhm mm I olavbukset I, Ola I baggy jeans, eller? Nei, i mine nye uh, bukser I 33 som er for store Ja Mørke jeans Og en lilla skj Gikk jeg med mørke lille skjorte. Mørke lille skjorte, for det er jo adventstiden. Det er akkurat det. Mm -hmm. Bytta da ut jeansen min med en grønn kilt som jeg fikk servert etter hvert her. Ja. det er klart etter hvert så tror jeg du blir lett å be på kostymeskiftet. Ja. Ja. Det var vel kanskje meg som spurte om <laughs> å få lov. Det kan da godt være, ja. Men uh, gikk da i grønn kilt mm -hmm. og lille skjorte. Som og var en, kanskje en grønn sånn polo-genser også, der. litt trang? nej. Nei. Nei. Den droppet jeg, okay. men jeg, jeg så ikke Og sang uhovlig med karaoke Ja, det kan jeg skjønne Og så tok jeg etter hvert taxi for Etter hvert så kom min nabo på besøk mm. Sammen med sin fru, og vi to taxi hjemme sammen Og han bodde Hjem til borti. dem? Nei, Nøklene da, da. lagt i skål <laughs> ja. Så var det bare lotto Å drive med sånne svingers Når du er en person, det, ikke, det viser deg ikke så lett <laughs> litt, Slapp av an abonen Som bor 40 meter nede i gada her 30 kanskje og kjørte da, jeg fikk da gleden av å betale drosga selvfølgelig, så jeg bor sist. Mm. Ja. Og så i det skulptøret steg hodet drosga, så sier jeg, nei faen, jeg har gått ifra snusen. Ja. Og så har jeg, jeg jævlig spørg pølse, kan ikke du kjøre meg ned på 7-11 her nede også? Jo da, det er kroner. Ja, for det, dette var klokka halv ti på, det <laughs> på tirsdag. Det var jo på natten her i gang. Hvor lenge er 7-11 åpen? Den er åpen, 24-7. Er det mulig da? Ja, men, det er vel som bensinstasjon 7-11, eller er det en ja. dedikert sak? Det er bensinstasjon 7-11. Ja, tok da taxien videre ned til, mm -hmm. til 7-Eleven, kjøpte pølse, ble sånn så jabber noen folk der, og ja. taxien ventet på utsiden, og kjørte meg hjem igjen, og ja. den kom da, på, på, for å hoppe litt frem i tid da, i ja. dagen etter. Han ble så glad for å bli bedre med å dele taxiregningen, han avboende, eller? Ja, han var jo gått hjem for lenge siden. Ja, ja, men jeg tenker, det, det, vi må jo dele limitene likevel. Tviler på han, jeg så interessert i det, nei. Ja. Men i alle fall, så, uh, jeg, når jeg da skulle da netterpå gå og hente bilen min, mm -hmm. så, Uh, La barbarnere mm -hmm. For det er ikke så langt å gå Nei. Så det stykket som jeg egentlig kunne spasert hjem Den natt til søndag nå mm -hmm. Koster meg da 600 kroner i taxi Ja, det er ikke så galt Jo, når det, så galt. i forhold til det det kunne ha vært Så er det ganske galt ja. Kunne ha kommet hjemme fra deg Faktisk ja. ja, men du fikk jo en snus Og noen pølser og noe greier Det verste var at jeg hadde, just, jeg hadde en halv boks med snus Og så hadde jeg kjøpt en ekstra boks med snus Bare i mm. tilfelle så jeg gikk ifra halv andre med snus Mhm attalet. Eh uh, väl viten om at det gick i kilt och öppensjorte. Ja. Så jag gick och god och ringt og frågade Magnus <laughs> helt annat. Men jag tycker så grejt det där då. Nej, det är ju inte det. Jag jag känner ju nog att at den historien blev oerhört kedlig i förhåll till kunftalen här i går. Ja, det det, det skedde något annat också sist. Oh, ja. Ja, jag var på du vill uppleva som möde? Ja, detta er är en detta som bare lader upp til en annan upplevelse. Okej. Okay. Det är förspillet. Vad det ska du berätta om Follonice? Nej. Nej, nej, det var på butiken. Ja. <laughs> da er det bare glede seg. Ja, hade bara glädje sig. Ja, nej, kan ikke målas oavsett, men nei. men eh uh, fick uh, en telefon från min søster ja. som där lurte på varför helvete det var så svårt att få tag i mig. Det bara vet inte. Jag uh, jag tar telefonen då. Ja. Hun, det viste seg at hun hadde sendt en del meldinger Og liksom ville ha, ha meg til å respondere via telefon da. Ganske kjapt men... Spurt du om noe? Hvilke hjelp eller noe sånt? Hun uh, lurte på om jeg ville være med Og se på fotballkamp Ja, da kan jeg si søster og Det var det hun har hilset på mm, Det kan godt hende Hun som hører på oss Ja Har du hilset på henne? Men jeg har hilst på oss så vidt vi får bifarten i gang På din, uh, din nybygde terassetrapp Kanskje I sommer Kanskje. Husker... Eller i Sente sommer, seinsommer, mm. slags høst. Husker ikke. Nei. Nei, det kan godt være det var hun. Mm. Da skal jeg bare si til deg, hva er det noe heter igjen? Sofie. Sofie. Mm -hmm. du, du tøller noe? Nei. Nei, la oss kalle henne Sofie da. Ja, la oss kalle henne kan jeg informere om at Steffen Borgårdsen, når han ikke svarer, så er det et nei. <laughs> ja, men jeg svarte til slutt. Ja, ja. Så, det er jo... <laughs> det er sant det, når jeg ikke svarer, så er Nei, Men akkurat denne kvelden så var jeg ikke klar over at det var masse meldinger sent og sånt Men Hei. for all del, hun ringer og lurer på om hun har lyst til å være med på fotballkamp ja. Og så sier at hun at det er noen sånn stress For at det er akkurat blitt lagt ut at hun med av en sånn Aftenposten-klubb Som gjør at hun kan få tilgang til billetter tidlig da, liksom, Og hvilken fotballkamp har du snakket om? Åh, det kommer litt Og så ser hun at det er landskamp Og så sier hun at det er landskamp Og så, ja, men, ja okay. landskamp. Og så var det i sommer og så og føler du på en måte Stå litt imot fristelsen til å røpe Hva du vet om landskamper som går i sommer Men bare, bare bli med på historien ja, ja. Fordi at jeg tenker sånn ja, Hvorfor skal du stresse med det nå? Allerede da hun ringte mig så var vi i november ja. Da driter vel hele Norges befolkning I landskamper som skjer i juni, ikke sant? Ja, ja så, Men du virker som at hun hadde skikkelig tid Med å få kjøpe billetter til dette her Ja uh, Men for all del, jeg blir jo med Ja, ja kvalitetsteamet. Dra... Ja ja, så vi så tar vi med en annan släktning och några folk och ja. folk alltså drar vi på landkampta. Ja väl så kostar så kjøper, ja, så köp alltså köper vi det ändå så jag vet ju också det blir liksom Hvis du säger ja, vi gör det lite senare så blir ju inte den a i alla det är ju bara att det det. Så bara bara köp på. Och så var det Norge Brasil då. Så alltså sånn, ja, det är lite kul. Alltså Ja. Altså. Ska motstå pretzels ja, så ja ja, vi får se Norge Brasil och det är ju artigt det. Det var før nyheten om hva slags kamp Dette her var. Ja, for det går jo der noen og 20 minutter rett på. Så, så får jeg melding. Faen, der er jo Kjetil Rekdal som skal spille det showkamp. Det er jo showkamp. og slett showkamp. Og da tenkte jeg så sånn, ja, men da skjønner jeg at det faktisk kan uh, komme en del folk. Ja. Fordi at det skal jo være jubileumskamp 9. juni 2018 For å feire godt. den der enorme, deilige fotballkampen som var for 20 år siden Vi har skåret i Marseille Ja da, og, det, og Arne Scheier skal kommentere Jeg har også lyst til se kampen på TV, men det blir jo gøy selvfølgelig å, å delta Det gjør nok det ja. Delta Så, som tilskår ja, Som reporter vil jeg nesten si at ja. jeg i kraft av, av sportskorrespondansen vår Yes, det, blir en, det, blir, det kan vi glede oss til Ja Livestreaming <går> FaceTime der altså 90 minutter med mål Ja Nei, så det var jo Hun hadde jo gledet seg se Neymar Og Thiago Silva Og liksom ja. noen hulk og noe greier, noe greier Men det ble det, ble det ikke den gangen Det ble Bebeto og Feite Ronaldo Og, altså, og Taffarell For meg så ble det dritkult ja, ja, ja. Hun var jo i livet da Da den kampen ja. fok, Fanns det, men ikke så veldig Ikke så veldig i livet Nei <går> En en bitteliden shoutout mm -hmm. Der kommer en ny pizzakjede i området Det er det Minner de he... om et uh, spill Ja, det gjør mm. det Ludo Ja Neida Dominos Men de hele Vi taver Amerika med pizzakjeden Ludo Det kan vi godt prøve på Start i kveld. Rett og slett uh, Jeg har sett at du har hatt to mesker fra Ludo Nei, Domino Fra Domino har jeg hatt to mesker Ved flere anledninger ja. Det eneste jeg har på at de har lokalisert seg i Voksby da. Det synes jeg er veldig, veldig, veldig, det det, veldig rart Nei, de er jo rett. midt i Kristiansand sentrum det, det jo? Ja, de er jo det nye kjøpesentret Må du gi fan. Nej det er ikke det er ikke Jeg har kjørt til helvede det er jo rett på siden slett her ja. Det er jo plassen du må låse bilen selv om du sitter inne ja. Ser du det, ja, da vet jeg det Da skal vi kjøre der i moraler ja. Men, uh, Det er, det er Du parkerer i det nye flotte gravkamera Ja, stemmer det Og så bare tar vi heist Veldig ok parkeringshus flott Ja, det synes jeg Det synes jeg er flott Rett og slett Tommel opp til de som har Tommel litt visjoner og, i og drømmer I, i den sentrumsplanleggingen der Rett og slett Så en uh, shoutout til Domino's Veldig, veldig, veldig, veldig god pizza og så er det sånn her tirsdagstilbud de, to, to sånne medium-pizza Høller akkurat med <laughs> <laughs> ja. For et uh, par hundre kroner nå. Ja, riktig Men du spiser jo ikke pizza Jeg har jo spist uh, pizza men deg før du, du, Av og til så fullfører ikke du en grandiosa du det, er du er, selv, du er ja, det er skjedd altså. Da er jeg dårlig Ja, det har skjedd Jeg har bedt deg kanskje, å ta med en pizza Og så har du tatt med en, en grandiosa Som vi to skal spise sammen En, sånn, en liten sånn der ja. Ja, altså, ja, det kan nok stemme Men jeg har tatt meg litt sammen Det stemmer et hundre prosent det ja, ja, har jo ment at vi skal kjøpe den pizzaen som er den største de har Den på 1,2 kilo eller noe Den kan jeg spise alene Så det er jo klart er jo I samme slengen tar jeg en shoutout til min bror Som ja. stekte seg i Grandisen Eller før i Grandisen Satte han på kjøkkenbanken Og så tok han i sånn en fryst pose som pitt i panne Og danderte Grandisen med den og der er det ganske, mye, ganske mange gram med mad, totalt sett ja. Det var et stykke igjen som ikke han orket ja, okay, ja, Men da, da, da kunne han ikke røre seg etterpå Faktisk okay. Du, jeg hørte en episode med vår venn og kollega Joe Rogan Ja, riktig Han hadde besøk av en fyr som heter Brian Redman Ja, en du, komiker Ja, en komiker mm. Han er opprinnelig fra Ohio Ja, så litt sånn som deg Litt, så, litt, så, litt sånn som deg han er 43 år gammel da, så han er mø, mø, mø allerede med. Ja. Aldri hørt han opptre, så jeg vet ingenting om han. Nei, han er på Netflix nå med en ny special Han det, ja? Ja, da. Kan være en liv, eller? Det kan være det, da. Moské. Um, jeg har sagt før at uh, jeg spiser ikke mais. Nei. det at det er litt redd for at uh, maisindustrien gjenger for å spare penger, og da bruker maisene to ganger. Mhm. Mm så de, de sparer penger for gå og plukke den maisen Som er spist ut av møkka til folk og, og så sputter den i en ny hermetikk De halverer jo De halverer jo kostprisen, halverer sin. De halverer kostprisen sin De halverer kostprisen Ja, det er noe Det er noe arbeid Knyttet til Hvem er han på hvem du ansetter til å gjøre gjør den jobben? Ja da Alltid. I alle fall så kunde Brian Redman informere meg mm -hmm. Om at den vitsen hadde han Kastet ut før Og kommer i trubbel for Jag har sett fått lite showa. Amois Mafia. Ja, jag vet inte vem det var han han hade i trubbel i det. Och det är Han he kanske stjäla min vits. det var min vits som jag skulle slå igenom med. Og Och erövra Europa. Eller Norden då. Jag men jag tror du måste packa din bättre, visst det er lov وسي si. för du har ju levererat den her jag jag kanske hört den vitsen någon. Ja, det är väl tvåsiffrigt antal hänger. Og jeg er ikke noen sånn kjempefan av meg selv, men, det, men det, det plukker du bare vekk og holder kjeft liksom men, jeg, synes det, jeg synes det er kjasselig Men det blir ikke noen karriere, kun den du, Nei, jeg har jo skjønt det nå, men nå har jeg heller, uansett lagt min karriere på hylla etter, etter den vitsen jeg skal ja. holde Så jeg er ikke interessert i lenger slå igjennom kan jo være det samme Skal vi gå i gang med, med eh, Programmet program, jeg, ja, Du har jo noe du vil snakke om, for eksempel AIDS AIDS vil jeg snakke om Mhm mm vi er da med episoden vår. Det det. Ja, jeg har jo også masse gode nyheter som ja, ja. jeg tenkte jeg skulle ta igjennom med, men jeg har jo, jeg kan jo stryke vekk den, jeg har jo notert ned den nyhistorien men den hadde jeg jo på, på, på blokka. Det er bra. Så den, den er jo igjennom med. Ja. Og Norge-Versil, 20 år, den er jo også ferdig med. Så nå kan vi snakke litt om AIDS. Vi kan snakke om AIDS. Mm. Uh, på freitag som var, altså første i tolte blir vel det, mm -hmm. Var det verdens aids -dag? Det var verdens aids ja. ja. det hadde jo ikke fått med meg. Uh, skal vi ikke påstå hadde... Var du ikke i paraden? Nei, <laughs> <laughs> jeg glemte jo det. Ja. Rett og slett, så sa det jeg så på nyheden, her en dag faktisk. 73 år gammel som jeg er blitt. <laughs> ja, på fjernsyn? <laughs> ja. Og så så jeg inn, eller det, dette mener så lide diskriminerende som jeg kan, men en eller annen homofil fyr uh, som sa at skolen hadde ansvar for å fjerne frykten og skammen for AIDS. Nei, det har de ikke. Nei, det er jeg helt fullstendig ja. Så alle som sammen med meg, eller ikke sammen med meg, men samtidig med meg, så har det så nyheterne om denne homofile fyren som, som sa det at uh, frykten og skammen for AIDS må, må bort. Så kan vi uh, herifra vårt livet lede... Jeg tror jeg liker å være AIDS, ja. Jeg tror det er litt sunt. Nå avbryder meg for det jeg skulle si, at uh, oppretthold for Guds skyld den frykten for AIDS. Ja. Det er veldig viktig. I så stor grad la seg gjøre, oppretthold den frykten og prøv å unngå AIDS. Litt som å være redd for å, å uh, kollidere med når du kjører bil. Akkurat det samme, ja. faktisk, ja. For det kan være litt dumt å kollidere når du kjører bil. Det kan være veldig, veldig, veldig, veldig, så veldig bare, dumt. Så bare la det motivere deg til å ikke kollidere. Ja. Og når jeg, jeg sier kollidere, så mener jeg egentlig noe annet, da. Det, ja, <laughs> den skjønte. Ja. Se hvordan jeg med EZI, for eksempel. Ja, eller... Audi. Men Magic Johnson, klarer det seg For all del, du kan, nå er det vel Medisin som gjør at du kan ja, leve med AIDS Det var, det. det er en vits der På en South Park episode hvor at alt du trenger er penger da. Ja, ja. Uh, men, Og, og, du, du og kan... så er det sånn kjempegøy På den der episoden hvor liksom de, de, de løser AIDS-gåten Alt du trenger er penger, hur hur Og så alle er skikkelig glad, og så reiser de til Afrika Og sier bare, vi har jo løst det nå, vi trenger bare masse penger Og så drar de med meg <laughs> Kjempegøy så ja, där löste de det. De det har ja. löst det där. Det men det blir lite som att säga si att att du tränger inte vara rädd för oss miste benet för att nu är protesindustrin på topp mm. och de kommer jättelångt. Ja, det är mycket mycket gäj robotar ute. Fett ett ett ben som han nästan Lige mjukt som lite gamla Har du har du sett den där russen som skal som ska ha hudtransplantation? Jag har hört om det så vitt. Jag har hört det. Jeg har det, det. Jeg, Ja, han börjar väl få uh, kalle för dö. Ja, det. <laughs> det då. Ja. For det er jo Men de har ikke gjort det enda Nei, de har ikke gjort det enda, for det hadde vi helt sikkert hørt om det, det Men det, det var litt sånn, stå hei Men jeg tror ikke det kommer til gå, jeg tror det er for mye Det er, mye det er mye som skal ditt, kobles og, Ja, jeg tror det, det er ikke bare oss å koble Den her Hette denne for noe, den saken midt inne i hovedet Du har lille hjernen, og så det store hjernen Og så er det den der hjernestammen som skal kobles på Ja, det er jo en sånn rør Ryggmargen, og, ja. og nei, det er gjengt Hvis du kan hvis du, hvis du på en måte teller, hvis du, si du kapper av tåa da, ja. og så sier at alt over tåa er hjernen, ja. så tar du bare den nederste biten av tåa og setter på, så har du på en måte lykkes med å det, bytte kropp. Det kan du kalle det. Ja. Da, da gikk det greit. Det gjorde det. Du, uh, navn. Navn, ja. Det er på litt av det. Svensk navn, er det det? Svensk navn for så vidt, ja. Mm -hmm. uh, prins Karl-Philipp. kan du ja, jeg kjenner han godt Kjenner han godt Kjenner han svært godt. På å få navn eller Philip? På prins Prins, ja <laughs> <laughs> så <Også> kjent som <laughs> Prins Mil Prins Mil Du Ja Er dette noe som på en måte er nytt å finne ut Eller er det bare Hvordan, hvor kommer det fra? Nå skal in inn i hjernen din en tur og høre hvor, hvordan, jeg, Dette så jeg jo på nyheden På nyheten, ja Etter slett Etter slett, du, du satt på tv Eller nei, du satt på Jeg satt nok, nok i sofaen, ja, <laughs> ja. Tror det allereie og nyhetene var på NRK TV2? Oh, jeg vil kanskje tro at... Nei, det tør jeg ikke si faktisk. Det aner jeg ikke. Nei. Jeg heier jo NRK-appen og TV2-sugge-appen. Så det kan være begge deler. Jeg være. velger jo å tro, for å, for å holde meg litt ung, så velger jeg å tro at ikke det var TV2-nyhetskanalen jeg så på. Ja. Men jeg lurer på at det man kan være TV2 faktisk, inni mellom det her uh, The Voice, faktisk. Inni mellom The Voice, ja. ja. det var jo... Hvor er for så Thomas som favoritt, og jeg har hatt det siden første opptredningen sin. Ja, snakker du, nå snakker du om ting jeg ikke forstår. Det skjønner jeg. Så det er bra. Men hva er det for med svensken da? Prins Karl Philip har fått en sønn. Ja. Den sønnen ble her forleden døpt, mm -hmm. som seg hører og bør. Ja, det er sånn må det være. Ja. Han skulle då hette... Han, han ferger jo en titel over den ja. her. Ikke, ikke kronprins. Øh, han er vel det jo, men, men... Nei, det kan vel ikke være enda. Nej, det kan han icke självligen. Uh, heter det? Nej, nej, det det väl efter han heter den titeln han har fått. Han är tronarving på en märklig matte, men Du ska ja. Han er då döpt Gabriel Karl Walter, hertig av Dalarne. Dalarna. Dalarna. Dalarna. Ja. Gabriel Karl Walter. Ja. Gabriel Karl Walter så slidsumt och så ropar du på han när du ska äta. Nej, der kommer sån Nej, nej, nej. Du kan inte bruke den vitsen. Vad är det för roper på når du skal ha middag? Är det en bruktwitz? Den er dessvärre inte ny. Åh, oh, oh, du beklagar. Ja. Och hur ofta du på någon som helst Og så säger det er middag? Det är en det er, vi är på Messenger nu. Ja, det är sant. Det är sant. Jeg, den, jeg, jeg tilbake, den du har egentligen ja. när du säger så har jag faktiskt hört den vitsen förr så jävla. Ja. Gabriel Karlwalter. Gabriel Karlwalter. Héctor Galano. <laughs> skal ha hele man må bruke hele mannen, eller er det... Slik som om man skal introdusere seg, da. Ja. da det er jo hans, på en måte, rett å si sånn, nei, kall meg, meg Gabben. Gabben, ja, jeg skulle ikke si altså Gabby, men det, mm. ja. Men jeg ser for meg, hvis du kommer inn til... Eller Kalle. Si, du... Kalle er et svenskt navn. Kalle meg Kalle. Ja. Gabby Kalle. <laughs> ja, men han... Rette. <laughs> men, jeg ser for meg det scenariet der han kommer inn, mm -hmm. der sitter en gjeng, uh, han... Kjem med sammen en kompis, og så kan han på De åtte andre som sitter rundt på året. Ja, og de har jo ikke vært gjerne med navnet Sikkert de andre i den, I den kretsen slettet. Så det er jo en lang prosess Det blir en prosess, prosess altså ja. Men jeg, Men, jeg har jo min, mine tanker Jeg har om det der regentsystemet Men det svenske det også, driter jeg litt i Det ja, kan bare sin egen Det er det det kan Jeg lover på om du skal tømme deg litt til meg kan du ha litt vin også? Takk Det er hvitvin i dag. Det er hvitvin Vin i den, uh, I den samme tråden da, så har jeg rett og slett litt tilfeldig ramlet over Fædrelandsvenn, som man en sag om skjeldende navn. Ja, har du. Der er det da, nå vet jeg ikke om mange, dere skal ikke telle over dem, men det er et gitt antal navn innenfor begge kjønn, som da var det ti stykk som hennes har med navnene, at alle de her navnene forstod Ni idé att skulle läst igenom uh, saken. Får du, men har du sån abonnemang, eller kan du bara läsa över rubriken? Nej, nej, nej, nej, jag har inget abonnemang, men detta var faktiskt en sällden sällsynt sag som åbner saga hos FVN. Det det där är som kommer på aftonposten egentligen då. Kan jag ta det? För det krysslänk i under där det är klinket. De Mannens namn är Gunulf. Gunulf, ja, Gunulf. Känner du någon som heter Gunulf? Jeg känner ju jo... vi hade en en snäcke en gång i vännergängen som, som heter, du... heter Gud. Ja. Uh, og så vet jag at en en fyr jag kjenner Kjenner en fyr som heter Ulf. Når är han död. Ja. Ja. Det är ju det låga grejer det här. Det var det var tynn. <laughs> ja. Så Gunulf. Du kan inte att jag går jeg går på F ja, på WE. V... Ja, du uttalar du uttalar F, det gör du, mm, men jag ville bara påpeka. Uh, Neste navn er Ron R-O-N-N R-O-N-N? Ja, så ikke som i Harry Potter Men Nei. dette er da den norske versjonen Det er Ronny i Uden I <laughs> <Rett og slett. laughs> Det er en lat Ronny, Ja, rett og ha. Du har navnet Vrål mm. Som høres ut som støy for meg Men ja. det er noe så Så har du navnet Gjøren G-Ø-R-E-N <laughs> Gjøren Gjøren Også har du navnet Tegn Den fin utgaven av Gjøren, det er rett og slett Rett og slett, rett og slett. Ja. Tain, TH h e i n ja. Fikk meg en H over der mm -hmm. Tosten. Tegn <laughs> Torsten Det er jo ingen som har blitt Det er jo På, på Vendelsk så i tosten, Det er noe du sier hvis du er surre med er du, du Toste? tosten Hallo tosten. Er det du som ikke klarer å skrive Torstein eller noe sånt ble... Jeg tror det er en talefeil ja Torsten <laughs> Rolleif R-O-L-L-E-I-F -e -e ja Det er jo jeg, jeg kan se at det er på vei ut, disse navnene her Ja, øh, men det, som er, det skal jeg komme til etter hvert Modolf Modolf, ja, broren til han Kjostolf Adolf, ja. <laughs> ja. Det også er også vel ikke topp tusen? Nej, det er ikke det Kjæran Ja, det høres ut som et sted her i Vennesla det det, Ja, om ikke i Vennesla, så i alle fall i, i landet Torn, T-H-O-R-N Ja Tindre og Kjølv <laughs> Tindre? Tindre og Kjølv, det var de to siste så er det da en som heter Kjølv Som vi har tag på her så Han heter da Kjølv Eidhammer Ja Han er en av de som kan skilte med et navn som Han har ikke sånn 10 Kjølv Åg Eller noe sånt nei, da, gøy Neida, holde med Kjølv Kjølv Torsten <laughs> det eh, Han sier da at navnet kan være i utfordring mm. Når han representerer meg ja. ikke, Det er mange som ikke har hørt det navnet før og så kommer, det, det, det er jo en ferdig sak, men så sier det, men det kan også gi grundlag for å starte en samtale, forteller han. Mm. Så tenker jeg, Hva tenker du da? Føler jeg, jeg, du da? Jeg, jeg føler avsky. <laughs> jeg føler det jeg føler jeg hadde vært veldig sært å gå til henne så, hallo, jeg heter Kjølv. Og så bare flyter samtalen fritt etterpå der. Jeg tenker jo det som sånn det ja. Han bare går opp til helt vild fremmede, bare, ja. bare name dropper, og så er det klart i gang. Du kan ju också göra det samma. Du kan se si, Jeg är en av de namnen som sällan lyckas visst om starta ett as. <laughs> ja, ja, det är helt sant faktiskt. Det är helt sant. Där är ju jag ska rasa fort genom damarna nu. Höj. <laughs> Asfrid. Som sånn du plejer det. Asfrid, jag de är jättefort. Asfrid, live <laughs> live. Varså live. Liv ø, ja. altså, et ord, live. Alltså i ett år, live. Asrund. Joron. Joron. Ja. Joron Stiansen der Bergdis ja. Torgerd Det var Tor, ja, det noen som hadde løst på en sønn Og så fikk jeg en jente du, En jeg kjenner i gang hadde en tante som het Arna Ja, det, det hadde jeg i naboen som het ja, Og det vet du at det er, det er jo Det er jo et testament på, på Ikke oppfyllte drømmer her yes. En skuffelse rett og slett Det er en skuffelse Ymbjørg ja. Og så er det noe som er veldig vanskelig å tale Vi skal prøve Hrønn, <laughs> altså H-R-Ø-N-N, Hrønn, og så heter ja. du da Eidun, Eidun ja. Turil, Roloog og Geirtrud, som oh. er jo da, da kan uttales Geirtrud, som er jo en litt skuffelse. Geirtrud? Geirtrud? <laughs> det var jo et litt sånn flott navn da. Jeg kan tro hun er fra Sundmøre. Ja, det, det, var, det, ja, det var sånn der julesvel, det, ja. det heter juleferge også. Ja, ah. Jair, Trud, Jair Trud, ja. Men det er något så. Mm. Eh, det posten at, uh, at det posten ärs, postors att det här namnet är utdöende. Det Det påstår kan vi inte göra. Det ska ska inte bli med mer. Och eh kanskje, i, i følge, Jeir, Trud gör på vägen igen. Mm. Där en forskar, namnet forskar som heter Ivar Utne. Mm universitetet i Bergen som sei det at uh, det stemmer. <laughs> ja. Det er ju det är kort i dur, men vi ja. får fler. Jag tänker dagligen vara tänker vara navneforskare. Mm. -hmm. Så fär du en telefon och så. Hej där från Färre landsvanen Kan du bekrefte at du bekräfta att i Geirtrud är på vejod? Ja. ja, det kan. Du visste inte. Det kan jag säga men. har jag har, har de samtalen som du, så det är ja. rätt. <laughs> det var det hade namn. Det var det då då. nyheter. Jeg har en god nyhet til alle med AIDS. skjev ryggrad Oi mm -hmm. Eller skoliose da mm. Du vet da, mm. sånn, sånn slange, slangerigg Jeg yes. ser jo vanskelig ut Å lykkes med noe som helst Skulle du... det tilfellig at det er et O på S? Nei, nei, nei. og så tenker jeg skolisse Er liksom lett å... så det... <laughs> ja. Men uansett da Så er det Det er jo for mange En, en knust fremtid innen idrettslivet Når du får den diagnosen der men da kan jeg en god nyhet til dig. Jeg må høre. Mm -hmm. En som har lykkes svært vel mm -hmm. i idrettsverdenen med skoliose utfordringer, mm -hmm. er en fra Jamaica som har et etternavn Bolt. Bolt, ja. Mm -hmm. Hussein. Hussein Bolt. Som jeg kalte Hussein lenge. Ja, det... men det, det kan de takke seg selv for. Ja, faktisk. Eller foreldrene ja. da. Det er Hussein også. Jeg tror det er på vei ord, Hussein. Ja. Jeg, tror det. jeg tror Hussein er på vei inn. Så er Hussein på vei ut Men Hussein Bolt Han har altså et venstrebein Som er lengre enn høyrebein mm. Han har sikkert et sånt midt mell i mellombein også, <laughs> ja. Som han bruker Dette er jo bare noen som er sett av nagen ja. Så han, Det er du løper med tre bein ja. Da har du en fordel du unna Men Alltså, jeg var ikke klar over det. Jeg, så jeg ser det før ja, det. Ja. <laughs> det stank jo bortover så. Sånn, du ga selve. Det var det peneste synet for meg noen ting. Men det det jeg var ikke klar over at selv med skolejosa at du kunne at kunne være så fordelaktig, men det er noen som mener da at det er en at det er en, ja. en fordel en, en faktisk et fortrinn ja. I idrettsverden Neskende og kanten spiller. til roping Det er jo litt sånn eh, skal man Hva om du hadde hatt man, en Tjernobyl-fyr Som har hatt seks bein liksom ja, som bare, To hoder og, beiner, og spiller, Ja, for eksempel Nei, jeg vet ikke det, Jeg vet ikke hvordan kan man kan morfe bro. kroppen sin Til en sånn Men jeg, idrettsfordel Jeg vet da. jo ikke om løsningen er å sette bolt in i Paralympics La si sånn, at du får en med, med fire armer da også spille halltennis. Halltennis ja. Det ville det bo, vært bordtennis. <laughs> det ville det vært helt. Det minner er ikke det sånne slossspill hvor du har en sånn der... jo det er på Mortal Kombat så er en oh. sånn der ja, det er ganske skummelt der ja, Mortal ja. Kombat. <laughs> det var det hvis det var John Cage der så kan du ta seg på gaten og så slå folk i ballen så er det, det er ganske lurt. Ja, det er ikke bra med sånn vold. Nei. Ikke bra med sånn vold, men det er en god nyhet da. Det er jeg. en god nyhet, det går ned. Ja, det er flere god nyheter. Ja där er en nettsida som heter lemiller.com lemiller l -E, mm -hmm. l e h miller.com det tysk? Det kan det gott være Ja. Det er är egentligen sån blogg, sånt lite sån som godnytt.com. Då .no det nu en nettsida. Ja. Så är lemiller också det. Men de har funnit ut att det Listerine, hur ska du bli smaklig på Listerine här? Listerin. Vet du vad Listerine oprinnligen marknadsförts som? Uh, mm, eh, På en måte ja. <laughs> En kur mot för mot eller för moral Ja. Ja. Då släpper ju mer vad vi kommer vara det Min dropp i flaskan. Och så har de testat lite gonorré, vad ska man kalla det påståendes? Ja. Till isterinfilma, de har de har låt det ligge litera nå då. Det har skylle munnen på gonorré liksom. altså, det går det greit. Men den de de gjorde en test och lemiler.com då täcker resultaten att de som hadde eh brukte munskyldvand och hade gonoré fick det var mindre utslag på gonorétesten efter att de hade brukt munskyld. Men de hade fortfarande like igonoré. Men men det fick i vart fall dämpa den det resultatet då. Okay. Så hvis at du på døde liv må gjennom en gonorretest for å lykkes, eller for å, en annen forretningsmulighet, eller i karriären din videre, <laughs> så litt listerin her så. så, så kan det faktisk ja. gjøres husen. Det, det er en noteres. god nyhet. Ja, det, det vil jeg absolutt si er en så, god, god nyhet. Nød, Nå er vi på vei i et uh, god stemning her, og det kan vi ikke ha noe, så da må jeg dempe stemningen litt. Ja. Gang, for her ja. er litt, uh, det en litt... Det nyhet. Ja, ja. Jeg vil jo kalle det, det i hvert fall for den det gjelder, da. Ja. Eh, El Salvador. El Salvador. Det er jo et, eh, et land. Det er et land? I Sør-Amerika. Mm -hmm. De har klimat klima på sin side. Det har klima på sin side. Det er vel stort sett det de er på sin side. Ja. <laughs> det var jo et utgangspunkt, og det er jo varmt. Og, ja, da, for all del. Og, og regjeringen.no, ja. der jeg har jeg vært i noen skrekker. Du er jo inne der ofte. Jeg er ofte i <laughs> å holde meg oppdatert. <laughs> på sist ja. yes. det nya stora De kan om at det är et intressant og vackert land. Ja. Og, i quote, i de aller fleste tilfeller går upphål i landet problemfritt, quote slut. Mhm. Mm eh, det borde borde ju litringe bjelle alrigt däring då og så säger de då man må være på vakt for det som sker runt sig. Så det høres jo som en plass som, som du kan reise uten noe særlig problem da. I virkeligheten så er det jo masse, masse gjengkriminalitet og narkotika og høydrapsrate. Og for noen år siden så rakna det en våpenville i 2015, tror jeg, en våpenville mellom to gjenge. Statistikken følger jo i taget da, så det er jo, det er jo masse... Men du er ikke Selv med, det var noe gjeng du Så jeg skjønner du skal være Nei, nei, all del, men jeg hadde jo med min flak Så hadde jo jeg stått og spist pølse på et eller annet En annen bod der, det vender, eller annen bo der Ikke skjød nei. Du hadde pepperet deg for det, tenker jeg Ja, da, de, og jeg, er jo, ikke, jeg er, jo, er jo vanskelig å bomme på For å si det sånn da Uansett hvilken vei jeg stender uh, de, de jobber veldig ah, mye med <laughs> <laughs> De har skjøtt meg i magen De har skjøtt meg i magen, uansett Sier du mage eller mave? Mage Du sier mage Mave er kristensens Er det det? Ja Jeg trenger bare noen En bil maven. unna altså Ja Så er V der Ja har jeg du farge eller farve? Farge Det er farge ja. ja Så det er litt mer folkelig her oppe ved, Ja vi er litt mer folkelig Ved folklig. Tømmerhågst uh, Det er mye Rett og slett det er, Så jeg, jeg anbefaler Vennesla Som, mm. som feriedestinasjon Framfor Els Alvardar altså Ja <laughs> Det er litt mindre mageskunde Også litt lavere drapsrater Ja Ehm um, Myndighetene er i verksett en høy med tiltak for få bukt med det her problemet, da. Mm -hmm. uh, og sikkert litt uavhengig av alle de her gjengene, da, så har de bland annet en veldig streng abortlov. Ja. Rett og slett. Det er en som heter Theodor Ravaskes mm -hmm. på 32 år, som uh, for en del år siden gikk høygravid, fikk plutselig store blødninger, rakk akkurat å ringe nødnummeret, og så besynnte mm hun. Mhm. Nøysi, nøysi Hun, nøysi. <laughs> hun nøysi, kjekkene <laughs> uh, Når hun våkne opp, så hadde hun da Spontan avrotert ja. Som er trist nok i seg selv Men det er ikke greit Vet du, og dommen ble Dommen, ja <laughs> Hun ble arrestert, ja, <laughs> ja, selv, ja. selv sagt <laughs> Yes <laughs> Jævla timel i landet ja, ja ja, nej vad vad vad rätt ska vara ja. det tvärdiget oh, Det skulle bare mangla att hon fick 30 år i fängelse. <laughs> Kocko folk alltså. Får det at det regnar inte bara som ett bröd på den stränga bortloven? Nej nej, det regnar som drab på nær släkten. Ja ja ja. Och ja, därför det er det också hvis du dreper kun fjernslekning, så er det ja. så, <står> ikke så nøye. Du de fetter deg i en tre menning, det helt ok, men, men et barn, det er ganske, det er ille. Ja. Så hun her, Teodora Vazquez på 32 år, hun er nå sona i 8-9 år vel. Så år, ja. Ja. Ja. Ja. Men det, de kønner ganske... ikke med det heller, men nå er, nå er jeg jo emnestin i bildet og vil ha og ja. Men de er jo ganske, jeg, jeg har jo en, når du sier en slavvalder, så ser jeg for mig, selvfølgelig, jeg har jo sett Narkos-sesong 1-2-3 der, eller ja. eller ja, det er vel bare, der jeg kan si Kanskje på to sesonger? Du fikk nummer tre tilsendt før de eh, tenkte å lage den du, så det... Ja, ja. det det. Men, eh, jeg antar det er noe sånt. Mm. Sånn har jeg ikke sagt de. det. Ja da. Og så, se for meg... Ja, men i fengslet i minste, tror jeg de har det greit. Der tror jeg det er liksom eh, Xbox 360 <laughs> ja, og du, <laughs> Aircondition i alle rommene. Kondisjon, jeg tror. Så der, der er det ikke noe problem. Nei, rett og slett. Så det men fikk jeg som fortjent. Det, det var, skulle bare mangle. Hva, Hva heter på det for Vaskes. Ja. Jeg vet ikke om du vi vil prøve å stave Vass QS på frihånd <laughs> <laughs> Det er vel Vass QS Mest sett på slutten sikkert Det er fullstendig korrekt mm. Veldig bra Borgåsen jeg, jeg har spilt litt sånn FM og scout A en del folk i Sør-Amerika Der har du det Har ja. du flere gode nyere å komme med? Ja, ja da Det er godt Jeg har det nå Det er jo jul Straks Jeg trekker oss litt i den retningen Gjør det Forskning på, eh, på leketøy Oi, mm. Seksuelt? Det håper jeg for Guds skyld ikke. <laughs> nei, okay. Uffa, nei, Det ville gjort et veldig mørkt uh, stykke forskning. Ja. Sciencedirect.com. Jeg er også kildehenviser her, sånn. Ja, så jeg, veldig bra. Måte, det gjør jo aldri for jeg, for mm. kan jo ikke stå inne på mine fakta. Nei, nei så det, det var en artikel som var å finne der. Ja. For jeg fremstår jo noen som er ofte inne på sciencedirect.com. Neida. Neida. <laughs> men det var der det var. Ja. Og det kan jo ikke anten å henvise dit. Hvis du øh, tenker at barna må ha mange leker, og mange leker, og flere leker, og flere leker, og leker, leker med mm. Så er forskningen nå inne på at færre leker er bedre leker Skal jeg fortelle deg hva jeg har valgt å gjøre til jul? Ja, hva da? Jeg reiser til London, ja. skal feire jul i London Ja Og litt i Manchester Og litt i ja. Så du gir deg selv en god julegave da? Jeg gir meg selv, og min datter Ja Og min bror, min mor det ja. gikk ikke, det var feil å fremstille sånn For all del Men, men ja. ja, så jeg, det har sagt i alle år, mm. Drit i, spesielt i vår familie Uden å fremstå som noe jævla øpne oss Så brukes der Jævlig mye penger ja, på gaver de Bruker sine penger på gaver Ja, og, og jeg vil tippe Øvesnittet, mm. så da jeg sagt det Å, for å gi faen jeg i gaver nå, så er det å reise Så i år, så gjør vi i alle fall Med min bror og min mor og min datter mm -hmm. Reis til London Reis til London, ja. den billige byen den billige byen fett dyrt, alle. det er det ja. Men det er da i hvert fall at mindre leker er bedre for barna Fordi at de leker bedre med, med færre Det har jeg ingen problem med å se for meg Nei, og det er jo sånn jeg, jeg tar jo forskningen som på en måte gjensperrer mine fordommer allerede, så Så hadde, hadde det dukket opp en konklusjon med motsatt Ja, konklusjon, uh, konklusjon. <laughs> Så hadde jeg kanskje ikke nevnt det her det, jeg hadde, jeg hadde nok nevnt det, men sagt meg veldig uenig Jeg har sagt at de, de har forsket feil Men her har vi ja. forsket rett, her har vi de skjønt det. Det, veldig bra, veldig det er bra godt at de... se at forskerne gjør det korrekt Ja, ja da, forskerne gjør det svært korrekt ja. så, eh, så det, er, det må vi ta til ettertanke at hvis du vil ikke Det er, det er nesten barnebishandling å kjøpe for mange leker til barn Yes, det vil jeg tørre påstå mm. Du, eh, jeg har en ting å innrømme Det har du nok, ja. He, den mandagen har jeg kommet brått på, i og med at jeg brukte lørdagen på fyll, og søndagen på den samme fylla, etter denne gang. Ja. Jeg er jo så gammel blitt. Så jeg har leidt febrilsk etter fem overskrifter. Ja. Fant ingen. Fant ingen overskrifter? Ingen overskrifter. Ingenting å melde? Nei, ingenting å melde, rett og slett. For dette... Jeg tror vi rekker å slå her tida, uansett. Ja, det visst gjør vi vel. Jeg vil bare si det. Så i stedet for, så har vi da byttet ud. Uh, ladies and gentlemen, put your hands together for... Julesnackstest Julesnackstest, ja Rett og slett, nå ja. beklager jeg at det er litt dårlig forberedt Så det kommer litt poselid Ja, jeg hoste litt Og det skal være sagt at Steffen Borgårdsen Ringte meg rett før klokka 80 da mm -hmm. Rett før ølsalget stengte <laughs> Rett før ølsalget stengte Og sendte meg av gårde for å spare litt tid Skulle jeg gå og handle uh, Du sa vel Ikke ta helt av gårde, vi trenger bare en 2-3-4 ting Ja i panikk da, så rakk jeg Europris akkurat De håll på å brette inn det der filer gjennom De der tepene Du dro Europris der, ja Ja, ja, ja. Jeg snedde de nevnte med ny Ja, og så gikk jeg på Europris Ja, for det, det blir jo Det skjøles rett og slett at Min datter mente at der hadde de mer hadde, Ja, de hadde, som sagt, jeg trengte bare 3-4 ting Ja <laughs> I panikk da ja. Så røsket jeg med meg noen ting Ja, nå skal vi teste julelys og Nei, nei så galt det ikke Du skal få lov å lese opp tingene jeg trekker fram. Ja Nummer Nummer 1. Oh, ja. Den der går Oi! Ja, den ja. har jeg sett ja. Det er jo en sånn en, uh, Merke er jo luksus, og det lover godt ja, tror, Når du ja. begynner der ja. Ved å det merket på luksus Så er det rart at de selger det på europris selvfølgelig Men er så, sånn er det nå Men du vet ikke, og det koster det da Og det er pepperkaker Det er pepperkaker formet som som litet buttes stjärnor ja. sånn. eller en Men blomst Men ja. sånn blomster. som jag hade tecknat en blomst. Ja. Så som jag också hade en blomst, eh mer chokladebund. Mer chokladebund. Det är nytt av året tror jag alltså. Det tror jag är nytt av året. Ting nummer 2. Mhm. Mm julfigurer. Ja, De, de tror inte jag nog. Jag är ju inte så glad i marcipan. Det är väldigt lite glad i marcipan. Ja. Men det där är ju val chokladade små julfigurer, ja. ja. Stekt mandelmasse undertrukket med melkesjokolade. Ja, det er greit. Ja, ok. Hva er det med? Holmsens mandler? Holmsens brente mandler. Ja, det er altså en sekskantet glass, glass uh, med en lue. Ja, nå vet jeg ikke om du kjenner til uh, listeprisen på, <laughs> på mandler. <laughs> Den ante ikke jeg det var så høy før jeg kom til kassa. Du har kjøpt julemarsipan. Julemarsipan. De skal vi se Oi Choco Shokol... Shoko Jolly Nei. Ja, det, det aner jeg ikke her for noe Det så bare det jul, det var billet nisse på det Det er billet av nisse, det synes du Choco Lolly ja, Det er på pinne. Og så er det den siste tingen mm. Minis. Minis Fra det... produsenten Rigelen, det høres veldig tysk Det er nok noe i germansk, ja i så er det da to juleflaks Juleflaks er også kjøpt Og det ter meg til slutt eh, Du kommenterte at jeg hadde tatt med kvitteringer Ja Rett og slett eh, det, skal folk... det skal skrives av <laughs> er... Når folk spør om jeg skal ha kvittering Så fnyser de, for jeg skjønner aldri hva i all verden Skal jeg med en kvitteringen Men her fikk du se prisen her... her skal vi rett og slett måle ting opp mot prisen mm -hmm. Så jeg foreslår at Vi begynner med ei pøvergage ja. Hvis det, oi Äntligen. Tänker du att det har blivit glad i kaker barnligt. har det slit. För det var ju ett utkast på soffan. Vänta. Jag måste kvitta mamma snusen först. Ja. Det er ju väldigt mörk chokladunderlag. Är det är det med hänsyn till. tror jag drar tillbaka. Ska jag se vad priset på, på vad det heter vad det nu heter. Lyxus pepparkakor. Pepparkaka med sånn. choklad. den kostar då 30 kr. Då vi se. Si 30 kr bara. 30 kr. Det var ju rimligt. Det er jo... Eller 29,90, om du vil. Det er faktisk en krone gramme, det. Mm. Nei. Ja. Ti øre grammer. Hvor smaker det? Ja, hva smaker? Du smakte mye smartere med, mer, du tok en bi, det tok hele munden Ja, jeg tykk det. Ja. Den peppekakkedelen av det er jo fortreffelig. Ja, jeg er jo ikke så glad i peppekakket. <laughs> faktisk. <laughs> det er jo... Pakistan. Men mm, sjokoladeviten, tror jeg Jeg tror ikke det hjelper nå Jeg vil kanskje ha komplementert han litt gang, Men det var litt mørk Kanskje mm. Nei Hadde de drit i Så tror jeg den hadde vært øh, Den her er bedre uden sjokolade For sjokolade er jo også litt mer kliss Ja, mye vi gjenger vi da Minis Minis reglar minnes. Reglar minnes och det er små julnisser packade in i folie. Ja, det kostar då 34.90. Det 34 Den så god. Och den tas sån choklad. Ned choklad Ja, den är ju så grei. Nej, julid? Helt godare. Mm. Inte någon sån tullfyll eller något sånt där inne? Nej. Smakar ikke ju sån julete. Nej. Alltså så smaktar Peppa Kage. Mm. Jag kommer Men du får, det är lite den där Alltså där den lilla samma som er i kalendern som är inte så god. Jag tycker den är ganska god. Men det tror jag på grund av sällheten. Ja. Vi fortsätter med en julemarzipan. Då är det väl den minste bilden. Där är någon hel choklad uppe ja, men men jag känner til att ta en så den. Det er da en gris. Ja, jeg deler den i... Det er samme, mitt er samme. Ja, det er bare fese. Ja. Ja. Og marsjepane, ja. Ja. Det er jo jule marsjepane for nydelig der. Mikk, med? Ja. Du trodde, jeg trodde det var liksom 50-50 marsjepane-sjokolade, men det var trekt litt grann på utsiden. Det kan være at den bare har stått på et skiden kold. <laughs> ja, det faktisk var bare... Den var latt bare renne litt sjokolade på den. Mm. Men den var ikke så galt, faktisk. Nei, den var ikke det. Men den var, var ikke var ikke jeg tok to biter. Jeg tok jo hele <laughs> tok det igjen. Jeg det igjen. Det Du sier jo ikke du liker kakasått, men du spiser jo hele kaken når du får den. Så er det da. Ja, men ok, vi slapper nå. Nå må vi ro ned. Ja, ja. Julemarsipanen fra Nidar kostet. Unnskyld. Julemarsipanen Nidar. 39,90. 39,90. Vi holder oss under femtelappen nå. Ja. Og sånn sett synes jeg de leverer på per kost... Julefigurer Julefigurer, ja mm. Men Europens kan faktisk være et sted du drar for å kjøpe ditt julegåter i mm, Ja, nei faen det er jo marsipan Vi kalte det jo ikke marsipan De har oss altså. Vi er nær på en ja. Det var stekt mandelmasse, var det det? Dette her ser ut som en penis Se her Se det ut Som en sånn pong <laughs> Jo, <cock and> <laughs> det er Det er kokkenballs det er jo samme patent som den der julemarsjepanen fra Nidar. Det var en valde, ja. Mhm. Mm den koster faktisk 59,90. Oi. Men den, det er mange kjokolade oppi da. Ja, det er mye. Og den var 300 gram. 300 gram er liksom kanskje en standardvekt for litt større... Kan godt være. Hva er den som... Fikk ikke sånn megamarsjepanen over loset det her? Ja, nok. Jeg tykk det kan var noe. Å få sånn en... Bare stoppe litt av. Jo... Jeg vil bare forberede litt. Hmm. Nej, det var stekt mandelmasse, undertrukket med melksjokolade. Ja. Mandelmasse. Den siste kan være god. Det er då sjokolade. Den er en hel litt forhåpning <laughs> Den simpleste utseende av alle. Ja, ja. Men, det minner litt men om den der som skjer litt for fine. Ja, ja. Den er en sjokoladekjærlighet på pinnet, ja. Oi, med en julenisse. Er det bare sjokolade på pinne. Det er bare en sjokolade på pinnet. Formet som julenisse. Den er god. Den hmm. er god. så den litt vonde eh, kalendersjokoladen. Den som jeg liker litt, da. <laughs> som du synes er litt god. Ja. Med et hull, akkurat... Har du din også? Nei, du har spist den, ja. <laughs> det To <er okay>, keil, ja. <laughs> den har et hull akkurat før han... Eh... Den synes jeg ikke var best av all Ja. Da har vi bare en igjen. Da er det mandlet. Men hva kostet sjokoladis da? Sjokoladis! Den 1990. 1990 for fire kjærligheter for å Ja. Ja, og sjokolade. Nå bare spiser opp sjokoladen med hele måneden her. Mm -hmm. Men mandlene da? kan du holde fast på mandlene. Mm -hmm. Vil du gi etterpris? Hittil da, så har det kostet ok, julemarsjepan koster nesten 55 kroner, mens den der juleskjelet på pinne koster under 20 kroner så til sammen så blir det 30 kroner cirka så allting her cirka koster 30 kroner enheten Det snitt, ja men så kommer da Holmsens brente mandler ja, vil du gi etterpris? varedeklarasjon er kun mandler og sukker vil du gjette pris? Produsent Knut E. Holmsens Rackestad Eller 1890 mm. Rackestad Vil du gjette pris? 0,4 kilo, det er litt mer det Ja Og du får med glass på kjøpet selvfølgelig Sånn du kan lage brennervinnet etterpå Ja Jeg vil tippe den här her koster 30 kroner 129 129 kroner, ja, ja. ja. Så den, Det er jo simple greier med nøtter Mhm ja, vi mer i jul nå Ja, nå fikk jeg bare halen <laughs> Nå må jeg ha halen Er det godt altså? Ja, ja dette, dette er sånn man Men jeg tror etter hvert så blir man litt sånn klissete på fingeren Nå ja. må man spise det med skje Ja, eller i Eller kniv Kniv? Vil du kåre en minår? Ja, ah, kanskje mandlende På vil... julesnacksfate uh, så tror jeg Ja, kanskje mandlende Jeg synes kjærligheten tjokoladlig men det var man mye skjold av det. Ja. Jeg tipper på halsband. Det er tid for skrapelåd, Borgårdsen. Det er tid for skrapelåd. Og jeg er litt skuffa. De koster bare 20 kroner per stykk. Mm -hmm. Og da kan du vinne den svimlende sum. Ja, 20 000 kroner. Og det, nå skal jeg ikke jeg virke som noe kakse her, men, men 20 000 kroner er lite å vinne. Veldig <laughs> lite. Men da, jeg da jeg håper jeg åndsene er bedre. Jeg har ikke hoppet i taget. Det er stedet på baksiden av åndsene. Mm -hmm. det. det er altså 10 premier av ja, 20 000. 10 premier av 20 000. <laughs> det var veldig lite. Relativt liten sy Løgn, hvis da Så så jeg det på en sånn pantautomat mm. så er det, Du vet, Røde Kors er sånn pantelotteri, ikke sant? Ja På automaten Det ser ut som det på en måte er Noe permanent da I form av liksom grafikken som på en måte er mart på Eller, eller ah, ja. tegnet på 42 millioner kroner i potten Oi ja. Men jeg skjønner jo ikke helt hvordan de på en måte holder detaljet oppdatert Når de har martet på maskina Og så har de reist igjen etter at de har installert den det kan være det regnfyr der, tre ganger om dagen Ja, det er har alle verdens malekoster klare så at han kan korrigere ja. detaljer Jeg tror vi bruker Det her Rikkan vår, så du har det mynt En ordentlig mynt, du har en ordentlig mynt til Jeg har en dansk stikroning som lå på bordet her Ja, da skraper vi Da er det skrapet om kapp Se, pinnen riktig Hvor er det jeg skal skrape? Der ja, har du lyst til å skrap her? Denne skrapet 40 100, 500 Jeg har Jeg har også 40, jeg har 500 10 000, 200. 20 Jeg har en 20 her 2 på 500 uh. Oi, oi, oi, jeg har en hel rad igjen Nå har jeg jo 20 20, 20 40, 10 000 Jeg har alle forskjellige ja. Men jeg har altså 2 500 2 på 100 2 på 500 og resten må på 20. Nå har jeg på 20. Skal vi se. Å, jeg har tre på 20! Jeg har tre på 20! Du ja, har vunnet et nytt lånt. har vunnet et nytt lånt. Jada! Oi, Det var jo litt sånn som her om dagen da jeg vant på skrapelåd. Det var... Uh, men da vant du med. Ja, det, da vant jeg ganske mye. Du vant 500 kroner. 500 kroner da jeg vant på skrapelåd. Det er mer enn jeg har vunnet på skrapelåd. Ja, men det er som jeg sa til Du må øve. Jeg må øve mer på skrapelå Nu är ganska god. Där har jag 20 kr i trappan där. Då är ju ett nytt ladd och det är ett ladd. Ny chans. Fortsättelse följer. Fortsättelse Men det så tror jag mig inte säga god jul än för vi har en episod ut här jul. Ja då, det är lite igen. Men vi kan säga god för julstid. Och att folk ska kosa sig. Mhm. Tälj på test. Tälj kast på testen. 3. Ja. ja. det det er, jeg tror jag räus. Helt okej. Okay. <laughs> det det ja, jag tar fart. Men du kan gott gå på Europris faktiskt för tror vi hellre testa om Europris levererar helt okej okay godteri. Europris levererar helt okej okay godteri. Jag syns jag syns det betyr, det helt kanske 250 kr för att det där samman runt. Eh ska ja. man 314 ja. Ja. Ja, plus uh, 40 kr i krabblad. Men hade du drit i marcipan och som Mina liker så hade du ju haft en budget hade bara visst det, uh, kom på det så men, men. Det är vi kan ta en typ jobba i morgon då. Uh, ja, det kan jeg faktisk mm. Jeg har en som var med meg og handlet Så hun har vel satt sitt krav på noe det ord, men Ja det Men en ender så Uansett, takk til de som hørte på jeg Vil for så vidt bare skyde inn at uh, Jeg har gjort en oppdagelse var Hva angår podcast, og det kan være ganske grejt Å abonnere ja. på, til, på de som ønsker det på, på podcast uh, Appene og dette her, kommer det opp Da får du meldingen hver gang middag ved en ny episode ja. Og det gjør livet mye enklere Så hvis noen gidder, så Fyr deg oss Varse god, god for oss. Varse god for oss. Varsal for oss. For, for foran oss. Varse god foran oss. Takk for i dag. Takk for det. Du er Lukas.